Читанје свјетог Еванђелја по Луки. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе, Господ. Рече Господ, прићу ово, Неки човјек с велику вечеру,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 Kupih pet jarmova volova I idem da ih pogledam Molim te izgovori me I treći reče O ženih se I zato ne mogu doći I sluga taj došavši javi ovo Gospodaru svome Tada se razmijevi domaćin I reče sluzi svome I brzo na trgove I ulice gradske i dovedijamo siromahe i bogale i hrome i slepe i reče sluga gospodaru učinjeno je kako si zapovjedio i još ima mjesta i reče gospodar sluzi iziđi na puteve i među ograde i privoli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 kako on kaže, od vlasti tame. A sve, braćo i sestre, što nije obasijano svjetlošću istinitom, svjetlošću božanskom, svjetlošću oce i sina i svetoga duha, sve je to oblast tame, sve je to vlast tame a tamo vlada samo nad onima koji su svojom voljom izabrali tamo. Ta vlast koja istina postoji, ona, brađo i sese, ne govori o sili tame, nego o, be, o bezumlju oni koji su pored svjetlosti tamo, izabrali, koji su pored mogućnosti da se potčine voli Božijoj i u njegovoj voli nađu sopstvenu slobodu i život, potčinili se tam i zlobi demoni. I danas, braće i sestre, svi oni koji ne живе istinskim životom, a istinski живот je samo живот liturgije, живот blagodarenja, живот slavoslovlja, život u istini, u pravdi, u svetosti, u pravoj vjeri, svi oni se nalaze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 Sve to drugo, o čemu se priča, govori, piše, sve to, braće i sestre, oblast tame. Ili, kako kaže sveti apostol, polje vlasti tame. A načelnik tame jeste satan, pali angel. I zaista i mi danas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 Cijepa i sječe svaku laž i svaku obmanu, jer on nema dilemu. On blagodari Otcu Nebeskome, što ga je sinom svojim jedinorodnim i svjetlošću njegovom žrtvom smrću stradanjem izbavio od vječne muke i od vječnoga stradanja.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 Nema ni gusala, braćo i sestre. A to je svjetlost liturgije. To je svjetlost gospodnja koja evo isijava iz sveštenih oltara, gdje on sam svjetli došao na zemlju, došao u vrijeme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 koje istražujemo kao nekakvi ludaci, bezumnici, nije si išao ni na jednu zvijezdu od kojih mi tražimo uporno, kao nekakvi bogesnici, kao nekakvi debili odgovore o budućnosti kroz okultne sisteme, kroz zlu astrologiju. Iđo volju nauku. Nego je sišao tvorac zvijezda, tvorac neba i zemlje, braćo i sestre. Sišao na zemlju i sa nje obasjava, braćo i sestre. I ljude i angele, sa nje prži demon. Jer on je, Bog došao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 I ovo sveto evanđelje još jednom i pokozna ko zna koji put podsjeća ovaj narod, braće i sestre, da je sve gotovo. Se čuvi ovo sveto evanđelje. Reče gospod.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 Izvan crkve, braći i sestri, to su tamne rabote. To je oblast tame, to je demonska inspiracija, demonsko nadahnuće, to su satanski projekti. Povejte svijet kako se trese od demonske energije. Gdje ovo svijet, narod, braći i sestri, čovječanstvo,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 Kun ljudski rod đavoga. A gopod ovim vanželja govori da je sve gotovo, sve je završeno, sve je spremljeno, brać i seve. Nema mi š da vi še da radimo. Ma vidite, nije smo mi nike ništa ni radili mi smo samo griješili samo smo probleme pravili samo nevolju gospod je sve završio on je zgotovio večeru on je braće i sestre sve uradio, sve spremio i pozvao nas da dođemo na večeru velika večera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 A pet jarmova vogova, to vam je ova industrija, braćo i sestre. To je taj biznis. To su vogovi, braćo i sestre. Biznis, industrija, ekonomija, bez Krista, to su vogovi, braćo i sestre. Život sa vogovima, sa beslovesnima, i to je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 Od svete liturgije. To ne može biti važnije, braćo i sesto. To što mi radimo, to nas ne spasava, razumijete li vi to? Koliko god da su to dobri, blagosloveni poslovi, ali to ne spasava, braćo i sesto. To je potrebno, ali za vremena. A liturgija spasava to što mi tamo radimo.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 Samo sebi režeš vrat, samo sebi odsijecaš glavu, ubijaš, mučiš samoga sebe. To je neki čudesni sadizam, nekoludilo demonsko, ili porodica, oženio sam se, udala sam se, ne mogu na večeru.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 u čobu vruću, taj u koga si gleda kao u sunce, kao u spasitelj, evo vidi ga na što liči, mrtar i nemoćan. A onaj koji nas ovam upoziva, braći i sestre, Novu večeru tajnu, to je besmrtni gospod, to je onaj koji smrt satira, ko je život odavac, braće i sestre, koji i sebe život daje svemu što živi. Svi sveti angeli dišu njime, braće i sestre. Svi sveti ljudi njime dišu. Nema živog čoveka, istinski živog, a da ne prima život od njega. Evo ga sveti Nikola, jučesmo ga prekličuje proslavljati.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 Kupih nivu i moram izići da je vidim. Molim te, izgovorimo. Pogajte ludilu. Koliko nas, braćo i sese, na takav način razmišljaju i razmišljalo? Liturgija je i mi imamo nivu, Kupili nivu idemo da je obiđamo. Pogajte ludilu. Potpuna bogaština. Drugi reče, kupih pet jarmova voglova.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 slimo na crku, braću i sestri, apostova svetih, na Božju crku. Uprkos svim lažnim komentarima i zlonamjernim analizama, ona, braću i sestre, suština njena je tajna njena. Suština svete liturgije, braću i sestre, je zajedničarenje sa gospodom.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 Pijite iz nje je krv moje novoga zavjeta. I šta mi radimo? Da li pijemo i jedemo? Ovdje ima i oni koji često dolaze, a nikako se ne pričašćuju. I zato ću biti ispitani, braći i sesto. Pita će gospod na strašnom sudu. Jeli? Gledam te, dolaziš, ali ne pristupaš.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 I ovaj sveti dar, on, braćo i sestre, traži blagodarnost. I sve ta liturgije je sva satkana od blagodarenja. Zablagodarimo Gospodu. Neka bi dao Gospod da i ova sveta služba, braćo i sestre, prosveti naše umove da vidimo...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 I koji se već u vremenu raduju večnosti to su izabrani neka bi dao gospod da i mi budemo među njima neka bi dao gospod svim ljudima tu svijest da iskoriste ovu dragocjenu mogućnost i ovo dragocjeno vrijeme od kojeg nam i vječnost zavisi. Amin. Bože daj